Ja zeru zara egun eguna, eh ostegun hontan, e, betzi berezia da etxeko hiendentzat, hala diote. Utienez, zuritzako repiskaba dorezia, saren sua e, tira, segidan segidan etorri, ola mi e, noiz horri zira. Morin de la Bostur 4, Bosturtedorentzan. Daue, bo, ni ere e, txikitaginetik eh bihartzeko izan naiz, eh e, betea no eta jokatzen partiaie ta bueno, va den eh, derbi bat. Txikitatik ondera ez dakilerara itsinen eldu. Mo, bai, atsutan horren ez ikustea e, txikitan. Bai, an batez anaetan Josean e, mo, mo ikustea eta ta bueno, ta Europako ba, Ligan jokatzen zuena bai. Zure derbia, baduzu goan zen bat izango zen ditu. Gaztea, gaztea. Bai. Zagitza zait, ba, amar ama urte edo, gazte bat zaita. Beraz, zinez berezi azuretako golako partidogat? Bai, bai, enoski bai. Gero, e, bagakit, e, derbiak zer, zer den, e, donostian ere realarekin, atletirekin e, zer dagon. Baina, bueno, haure errukbia da, diferentea da, gogorra da eta bagakigu zer den, bai. Eta, bai ona miarritze derbiak gazteetan? egasabaia auriek bai jolaste ditut bai, bai, ere reixeletan, esporretan. Ordun bai bai, bai ditut. Bai, orrun zelaian izango dituzula az, jadenik ezagutzen dituzun e, jendeak. Parean, bueno, baten bat ere ere aur, aurten e, jolaszunun e, bigarren zatietan intzen ta bueno Eta bai, bat imate zautzet, baina bai, ez asko e, ez. Laguna baituzu adibidez, bai honan, e, jokalarietan? Ba ez, ez dakate, pertsonik, beri lagun bereste ez. Eta lagunak ez jokalarietan, zure ingurukoak bai direnak? Bai, bat ima, bai, airi bai, bai. Eta hor da nolako, nolako azte izan da zuretako? Hori bueno, ba, jendeak eh behartzeko jendeakenez baiemakok ba hori ba, komentarioak esate eskizu hori ba, animatzeko edo ber, galtzen egaltzen dezute. Holako holako gozak gero edonestetikan ere lagunak eta bai munduko jendeak ere komentari ba, komentario ugari bari animatzeko ta, eta behar irazten dugu. Bai, ez duzu, zinez berezia dela, eh, derbia? Bai, batez ere, ba, inguruaren gatikan, eh, je, ba, jendearen gatik, eta bueno, eh, derbeak eh, inguruen duen gauza guztian gatik, bai. Gero, zelaien, ez? Bustelako partidobat? Gero, hazean, bai, eh, da partidobat. Eh, Egin barrekoa, kondo imardia, tuxa, melea, raketan ondo egon, eh, gero jokuan erabaki honak hartu, eta hitugun aukerak aboratxatu hori da, zen da azkenan da errukbea. Egoerak desberdena dira bihendako, Baiona ordugo 3. zuek orain eta berritsi igo delako sokia 12. E, zaudete eta zuek oraindik ez duzu ezabatu lehen bostuetan sartzea. Oraindik hartzen dut hortarako etxeko guztiak irabazita ere, baina etxekoak bait ez dira. Bai Etxeko guztiak hiltzenean guztiak iraze berditu eta gero etxetik kanpo ba bare puntuak lortu baretu. Zer haspimara sinetsake Baionako taldeaz. Ba, denetik gan oso taldeindar txoa da, melea oso, oso fuerte haukaguk ere eta gero raketena ere onak dira, eta bueno, ta jokalari, top amalaueko jokalea dituzte eta onak. Biak meleetan onak berbara da hor eh, nagusisten dena izanen du aukera ona? Bai, meleak oso puntu importean da izango dira, baina bueno, ez, ez e, dena, dena Denan ondo ibiliko dena iratzeko du. Irabaztea, importantea da, konfiantza handiko importantea da eta bereziki aurrera begira oraindik esperantza izateko. Eh, ostegune hiztea muguretzako oso oso importantea da, eh gero liga nar e, zeukeraitugun ikusteko eta hobek Cristom Mora lamango egua aurrera jarraitzeko. Da galtzen badzuena idarran e, len bostetan sartzaia bukatu dela? E, Orenik asko goiatzen da baina bueno, eh fu izango zen bai. Haitzaizue burutik besatzen. Oste, orain ez dizen saiho burutik basa gare giro astea baliadu. Esker militar xer eta santzaun e ustegunen. Esker gasko.